Non dan la por eso meu canta canto silencio y asigna la venespan e non como unha subida aunque as vengan.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 Benvido, moitísimas gracias por atendernos A ver, o que si sí é certo é que nós queremos felicitarte porque o teu traballo ten moito a ver con co rural, e ti estás facendo pois pues, que disfruten os que se achegan ao teu furancho pois pues, do que ti preparas e que ademais colleitas aí no, no, no rural, non? Sí, sí eh, eh... O 90% do que pomos é producción propia, sí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 Si, sí, bueno, a reglamentación deixe de abrir tres meses o ano, escolles desde maio a xulio eh, que bueno, teñen que ser consecutivos. Eh, sí. Non pode estar máis de tres meses abertos o ano. Bueno, eh, o Furancho tem...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 Sí, bueno, nos avase o viño, claro, nos somos produtores de, de en, en rías baixas, mm. temos cinco hectáreas de viñedo, e, eh, bueno, eh, solo podemos elaborar eh, 3.000 litros, que o resto vendemos ya alguna década na zona, sí. de a uva, bueno, elaboramos 3.000 litros, pomos en o noso furancho o viño que producimos, e logo o a reglamentación da da Xunta do 2013 permite che permite por unhas tapas que xe dan a elegir entre 11 elegir 5, e 6 e 5, bueno, nos eh intentamos por as, todo da, bueno, enfocado no en xo, pomos os embutidos que femos do Parco Celta, pomos os ovos fritos con patacas, das galinhas, e pomos logo o carpacho tamén, sí. da, das cachenas, e pomos... Eh, pois, moi, bueno, a sorte o raxo tamén dos... e Logo elaboramos empanada de cachena tamén. Empanada, nada menos que Empanada de cachena que deve de ser algo de, de... A verdad é que Ti anuncias aí nun cartel Que hai que beber sen pecado <risa> <risa> sí. o, que bebe, o, que, o, o que bebes en non está ben <risas> bueno. <risas> Hay que beber con sentidoño, ¿non? Es decir, que hai que acompañalo, sí, claro. hai que acompañalo e viño, non hai que eh, envialo nada máis, non, hai que acompañalo, lógicamente, para que para que eh, disfrutar del, non? non non é precisamente beber sin sin sin sentido. No, bueno, o cartel o cartel non pon iso, pero bueno. <risas> o cartel ben punto que Bueno, ahora non me... Non me... Non me... Non me... Non na cabeza, pero vea xendo que... Que o... O que bebe non... Non minte, entonces o que minte non ten pecado. É o que ten pecado vai ao seu. Algo así, quero dicir. Sí, sí, además é, é, importa, é importante, non? Eu, eu digo, eu digo eso porque non hai que... Eh, porque eu escoitei a algún enólogo que decía eh, o viño non hai que empuxalo, hai que, hai que degustalo, Non? é dicir, sí, sí, sí. que pouco a pouco eh, e ao mesmo tempo de degustar pois si sí, co, co, co, coas ofertas co, que vos ten deixen de, de xe cinco ou seis eh, eh, tipos de, de, de, de tapas, non? si sí, deixen xe cinco bueno, caso que algúnas eh, como a empanada e a empanadilla sea a misma a torcer a raso é a misma e o embutido xogas aí, claro podesela, xogas pero, pero, pero que debe ser un placer especial eh, son eses ovos fritos con patacas e eh, un os, os rixonciños, non? Iso, a que a xente guste moitísimo claro. moi o, xe, o ser, ser propios de Jaliñas de I lóxicamente non, non, non teñen comparación, vamos A verdade que, bueno, a xente guste moitísimo A, a, a, a mín tamén Home, <ríe> <O> claro <ríe> Acompañado despois de, de, do traballo que, que levas aí tan forte Por certo, o tipo de viño sigue sendo albariño eh, Tinto e, e, e, e clarete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 A ver, agora me acordo que, que me dixo... É eh, eh, Soutelo, bueno... Soutelo. Eh, sí, eh, sí, dentro de Goyán é eh, unha parroquia, ou o sea, unha aldea, unha aldea de, de Goyán que ah. eh, queda moi preto de fronteira con Pilano de Servicio Soutelo que, que Soutelo. era o que me decía bueno, pois pues, eh, Noraboa, moitos parabéns polo traballo que estás a facer eh, moitos éxitos te desechamos, eh, Miguel que, que sigas colletando moitísima clientela eh, de, bueno, pois pues, nos xa fixemos publicidade do grande mm -hmm. furancho que tes aí eh, o, o alto da aldea sí pois gracias a vos pola divulgación eh, bueno, eh, por darlle importancia rural. Moitísimas grazas a ti a ver, por, si. por, por, uh, por atendernos tan amablemente. Mm, ata máis vernos, seguiremos informando. Eh cando poidamos, voltaremos a chamarte para que nos digas algunha novidade que seguro que sempre están mo modificando cousas. Pois pues, moitas gracias Moitas gracias, eh, aquí arquitecta. Ata logo. Venga. Unha aperta, aperta grande, logo.